сповільнив крок. Йому стало соромно заходити до Бельовського в осолінеум в ролі прохача. Він завжди загустом був на рівній ступі і навіть три роки тому розійшлися вони шляхетно, кожен при своїй думці і зі своїми непорушними принципами. Та ось доводиться Іванові стати меншим за приятеля. Рука, яка дає, завжди вище від тієї, що приймає ялмужну. Іван завернув у скверик, сів на лавку і думав, як має розпочати розмову з Августом. Він думав до внутрішньої кишені блузи, хоч і не сподівався знайти в ній хоча б дрібного банкнота, намацав лише складений удвоє зошит. Рукопис Сухоровського, якого знайшов недавно серед паперів і взяв з собою, щоб занести до рукописного фонду бібліотеки. Вагелевич простудіював рукопис – була це спроба порівняльної граматики польської і русинської мов, і мала вона вельми поважну назву – «Вступ до грунтовного викладання споріднених мов, розроблений за власним принципом». Наукової вартості розробка не мала і мати не могла. Писав її невчений, а спудей, і все ж бралося жалем Іванове серце, коли думав про автора. Міг би він стати дослідником-лінгвістом, а всю енергію свою духу зужив на авантюри. А чи він єдиний навпомоцьки шукав виходу із закулісної пітьми на освітлену авансцену, а знайти не міг? Скрушно міркував Вагелевич. Хто й коли дізнається, скільки світлих руських умів змарнувалося у шинках, на панелі, в нетрях бандитських передмість і на шибеницях? Від думки про поперечку з петлею здригнувся Вагелевич. Відтоді, як на ринку біля воза Туркені, віддав йому Сухоровський свій рукопис, водно думав, а як закінчить своє життя цей велетень, красені, і відчайдух, який подобою, вродою, розумом і долею, ніби уособлював свій нарід, і палко бажав випровадити його на видноту, щоб похвалитися перед світом. Ось якими! Збройник з душею, розтерзаною жадобою помсти, політичний авантюрист, немічний, хоч і незмірної потуги, силач. Де він закінчив свій земний шлях? А не інакше, як на Шибаниці, прийнявши справедливу кару за провини, вчинені в несправедливому світі. Не випало більше Іванові зустрітися з Сухоровським, а завше згадував. І чим більше затирався образ волоцює, тим цікавішою ставала його сутність. Зникали з пам'яті криваві вчинки і залишався лише подив з багатогранних здібнощів цієї неординарної людини, сповненої, зрештою, благородних прагнень і справедливості. І ти не інакше, Іване. Чи ж не прожив Єси своє життя в такій же незорієнтованості, як і він? Чи спіймав золоте перо своєї жарптиці? Чи повернув усю свою невсепущу енергію на добро людям? а хіба не плутався, як міхал серед сильних світу цього, не кидався від берега до берега, не допадаючи до жодного? І несла тебе, як і Сухоровського, рвій на повін чужої ріки в невідоме. І признайся теж, що й ти розгубив скарби своєї душі на чужих гонах, і чи не втекло від тебе справжнє кохання. Не чую, Іван куди подівся Сухоровський. Неповторний оригінал, якого знав великий світ. Від князя Чарторийського починаючи, і закінчуючи бандитом Мангусом. Приятель самого Северина Гощинського, директора театру Яна Непомуцена Камінського, бажаний їзд дідича Владислава Сіраковського, кривавий різун польських родин, отаман Депарівських волоцю, ватажок бунту проти царської влади на ринку 1848 року, а ще вірний приятель та опікун вуличного музиканта Яся Сакрамента. Наплакавшись на помості під Шибеницею, подався Яся на клепарів. Наглухо зачинився в ротонді, де кудись відіграв нічну забаву для клепарівської черні, і там безостанно грав на скрипці найсумнішу в світі мелодію пісні над рікою Ебру. Була то пісня першого і останнього Михалового кохання, і в олицюжне передмістя більше тижня слухало чисту музику, яка так трагічно дисонувала з навколишнім життям, і будила захований в глибинах щорнілих душ найсвятіше, яке хоча б на мить зблискувало колись у серцях нині загублених людей, почуття туги за коханням чи то згадку про любов, і витискало з висохлих очей сльозу за тим, що не відбулося». Ніхто не заглядав до ротонди, щоб не сполохати таємничого музиканта, душа якого невпинно стікала по волосинках смичка, поки не витекла до крафті. А тоді музика вмовкла. За якийсь час хтось таки розламав двері ротонди і побачив двох мерців, що лежали поруч – скрипку і музиканта. Не міг цього знати Вагелевич. Він заховав рукопись до кишені, підвівся з лавки – і подався до Солінеуму, знаючи вже, що розпочне з Бельовським розмову. Рішучіше, ніж того хотів, відчинив двері августового кабінету, готовий до прикрої розмови. Про позичку вже й не думав. Він тільки віддасть з Бельовському рукопис і піде собі. Стояв на порозі, не прикривши за собою дверей, і чекав. Таус сидів за столом спиною до входу і навіть не поворухнувся. Працював. Потім, відчувши, що до кабінету зайшов хтось чужий,